טוב, אז רק בשביל לחזור על איפה שאנחנו נמצאים, אתם זוכרים? אנחנו נמצאים באמת הרביעית. האמת הרביעית נקראת האמת של הדרך. ‫בדרך בסנסקריט זה מרגה. <עוד> ‫ועד היום בהודו בעצם, ‫נגיד, מוהנדס גנדי רוד ‫זה M.G. מרגה. הם, מרג, ‫הם משתמשים במילה הזאת ‫עד היום, ‫אז כבר אתם יודעים מילה אחת בהודית, ‫בהינדית. לא, ‫-הינדית יושבת על הסנסקריט. ‫-כן, כן. אז, פה הוא קודם כל אה, אה, נקרא אותה, האמת הערבית, כעת ביקוז ביקו נזירים, הוא פנה לנזירים שהוא דיבר אליהם, זו האמת הנאצלת על הדרך להפסקת הדוכא. דוכא זה סבל, האמת הראשונה זה האמת של הדוכא, דוכא זה סבל. סבל. סבל, כן, קל לזכור את זה כי זה קרוב אחרי. לדיכאון. נכון. דיכי, דיכי. דיכי, כן. כן, כן. ההפך מדוכא, דרך אגב, זה סוכה. סוכר. סוכר. מה? זה כן, זה אושר, כן. אבל זה באמת? כן. דוכא וסוכה, כן. זאת אומרת, את נמצאת באושר מרגישת מוותרת על הסביבה. בדיוק. זו הדרישה היחידה בשביל להגיע לאושר. שמה? להפסיק לסבול.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 זה שמונת הדברים שאנחנו צריכים לעשות, או שמונת הנתיבים. הסמל של זה באיקונוגרפיה הבודהיסטית, זה הסמל בעצם של הבודהיזם, שזה גלגל עם שמונה, מה? עם האמצע הוא לא אי ואי אין שלושה. המעגל הפנימי. זה קצת מקושט, השלושה האלה זה שלושת הרעלים, כאילו. אה, כי זה לא אינגרס. לא, לא, זה לא אינגרס. לא, אבל זה קצת מקושט כזה טיבטי. זה לא גם בתוך המעגל הטיבטי, בתוך המעגל הגדול איפשהו? לא, לא ככה, לא. זה פשוט גלגל עם שמונה חישורים. אתה יכול להגיד עוד פעם שמונה דברים שאני... תיכף אני אגיד את זה עוד כמה פעמים. גם נחלק את זה לשלושה חלקים. מה רגע, שמות הנתיבים האלה זה נתיב אל העושר או אל ה... להפסיק את הסבל? לפ... למ... לפ... זה בעצם, הרי האמת השלישית זה שאפשר זה להפסיק זה... את זה... הסבל. Okay. והפסקת השבל... הסבל נקראת נירוונה. Mm -hmm. אז זאת הדרך להגיע לנירוונה. מחשבה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה. זה, מתחיל, נכונה... זה מתחיל מ... ראייה נכונה, הבנה נכונה, או ראייה נכונה, מחשבה נכונה, דיבור נכון, מעשה נכון, כוונה נכונה, תשומת לב נכונה, אה כן סליחה היה, היה, כן, פרנסה נכונה, כן, פרנסה נכונה, זה אחרי המעשה הנכון, כן. אבל תכף נדבר על כן, זה, כן, ונחלק כן. כן. את זה ל... רבי, זה רבי יוסף שנתן בין סימנים לדצח שמותך ומלא ואלה כאלה? יש, יש, כן, <laughs> כן, כן. איך זוכרים אם לא, אין... אז תכף נראה, אז יש כל מיני, אה, הסדר, הסדר הוא, כמובן יש את הסדר שעבודה אמר כאילו בדרשה, אבל יש כל מיני צורות של סדר, ונדבר על זה טיפה, אה, וזה הולך ככה בעצם. יש כאלה, כאילו מבחינת ההתפתחות הרוחנית, בגדול אנחנו יכולים לחלק את זה לשלושה חלקים. יש חלק אחד שקשור למוסר או לחמלה, וזה הדיבור הנכון, הפעולה הנכונה והפרנסה הנכונה. רגע, זה הקבוצה... כי זה עניין של בין אדם לחברו. תגידי מה זה, דיבור נכון. דיבור נכון, פעולה נכונה ופרנסה נכונה. זה חברתי. אנחנו נדבר על כל אחד, כמה וכמה... לדעתי על כל שמונה דברים אפשר לדבר שמונה בשביל... לא, לא, לא, בסדר, אבל אני כרגע זה רק, אני רק מתווה את הדרך, אנחנו עוד לא... החלק המוסרי. מה? זה החלק המוסרי, כן, שנקרא סילה. החלק השני, זה נקרא סמאדי, וזה בעצם בהירות נפשית, בגדול, וזה מאמץ נכון, מודעות נכונה, ומדיטציה נכונה. כל אחד יש כמה, הבעיה שהתרגומים הם תמיד קצת, אפשר לתרגם את זה בכל מיני צורות. השלישי זה פראז'נה, שזה חוכמה, וזה מבט נכון, מבט מבחינת view, זאת אומרת, מבחינת הבנה נכונה ומחשבה נכונה. זה רק שניים. כן, שמונה מתחלק לשלוש. איך מבט נכון ו... שלוש ושניים. מחשבה נכונה. מחשבה נכונה. אולי יותר טוב ממבט התמונן. כן, עכשיו. נדבר על זה חבר'ה, אני מבקש כרגע לא להיכנס לפרטים כי זה רק המבט הגדול. עכשיו חשוב להבין, כל אנחנו אומרים זה נכון וזה נכון, זה נכון וזה נכון, ומה זה נכון? זאת שאלה מאוד גדולה, מה זה נכון? בניגוד לגישה המערבית, נגיד ככה, או לגישה, לא נגיד דווקא גישה מערבית, לגישה פשוטה שאומרת שההפך מנכון זה לא נכון, אז זאת לא הכוונה פה שזה לא ההפך משגוי וזה גם לא דבר שהוא מאוד קבוע. השאלה היא מה מתאים, מה שנכון זה מה שמתאים לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, למשל, דיבור נכון, הם לא יגידו זה נכון וזה נכון וזה נכון וזה נכון להגיד, וזה לא נכון וזה לא נכון וזה לא נכון, אלא אתה יסבירו לך איך להתאים את הדיבור למצב ו... נתון. ברגע נתון, בסיטואציה נתונה, ולא כלל מה שנכון להגיד ומה שלא נכון להגיד. ואותו דבר לגבי כל היתר, גם זה נכון לגבי תשומת לב, כי יש כל מיני סוגים של תשומת לב, וצריך כל פעם להפעיל את התשומת לב הנכונה, וכמובן שזה נכון ברור לגבי א, א, פעולה נכונה, אין פעולות שהן כשלעצמן נכונות, או פעולות שהן כשלעצמן לא נכונות. יש פעולה שמתאימה למצב, ואותה פעולה במצב אחר יכולה להיות פעולה לא נכונה. כי לא נכונה זה לא בגלל שהיא שגויה, אלא בגלל שהיא לא מתאימה למצב. היא, כן, היא שגויה, היא לא, היא לא רעה. זאת אומרת, זה, אין דברים טובים ודברים רעים. יש דברים, הם קוראים לזה הולסם. זאת אומרת, שהם מועילים לך, לסביבה, לסיטואציה, ויש... דברים שהם unwholesome וזה פשוט נגיד בלשון מערבית כאילו אז זה לאכול נגיד פחמימות ריקות זאת אומרת זה unwholesome זאת אומרת זה, זה אוכל כאילו אבל זה לא זה. רק שהוא לא מועיל עוד לכל הזה. עכשיו יש גם מודרה שזה תנוחה של האצבעות של הידיים. כן, שזה עמוד ראש של שמונת הנתיבים. אה, זה שמונת הנתיבים. כן, כן. הם עושים את זה בטקס בפוג'ה. עושים את ה... זה זה? זה כזה? כן, אני לא יודע. כן, לביחד. כן, בדיוק. בסדר. מה זה כמו פרקם. כן, כן. יש יציבות. עכשיו, יש להם... פוג'ה, בכל קרוד, יש ירח מלא מושימים. הרבה פעמים משתמשים בזה. ויש חגים גם, של פודה נולד, אמת, וזה נתון לסימוליטציה. לא, לא, זה בתוך הטקס. כשהם, חלק מהטקס זה להגיד, למשל, את הסוטרה. אז כשמגיעים לשמונת הנתיבים, אז עושים את זה. אומרים את זה תוך כדי זה שהאצבעות הן ככה. וגם בהזדמנויות אחרות. עכשיו אמרתי שהדרך כאילו, נגיד הכרונולוגית, היא קודם כל להיות עם מוסריות בסדר, כאילו זה כאילו, זה כמו שאצלנו קוראים שבע מצוות בני נוער, זה דבר שמתאים לכולם, לא רק לנזירים ולא רק לזה, אחר כך צריך להגיע בעצם לבהירות נפשית ובסוף מגיעים כאילו לחוכמה, אבל יש uh, כאלה שמתחילים בדיוק הפוך. זאת אומרת, במזרח הרבה פעמים מתחילים מהסוף. זאת אומרת, אומרים לך מה הסוף. לא, ש... לא שומרים אותך במתח, לא בונים מתח, אלא מסבירים לך את הסוף, זאת המטרה, ואחרי זה לאט לאט הולכים אחורה, בשביל איפה אתה. זאת אומרת, אז אני גם כן מתחיל בהתחלה מהנושא של החוכמה, מהפרנסה, והחלק הכי חשוב בעצם זה הנושא של מבט נכון. עכשיו שוב, מבט נכון, זאת אומרת, זה, זה בעצם השקפה נכונה או ראייה נכונה של העולם, ובעצם מבחינה מסוימת, הכל מוביל לזה. זאת אומרת, אם אנחנו נבין את זה, או יותר נכון, אם אנחנו נתרגל את זה בחיים, זה באמת מה שיפתור את הסבל. כל היתר זה בעצם אמצעי עזר בשביל להגיע לזה. המבט הנכון. כן, כן. השקפה נכונה, <right view>. ראייה נכונה, ראייה נכונה, כן, כן. עכשיו, חשוב להבין, שוב פעם, שזה לא איזשהו אה, אה, סט של אמיתות שאנחנו צריכים לדעת, זה דרך התבוננות. זה שונה מאשר, אתם יודעים, בנצרות יש קטכיזם, זאת אומרת, אתה צריך לדעת איזה 18 עקרונות. ואם אתה, אתה יודע אותם, אז אתה יודע את, ה, את המרכז. אני יודע, ב, ב, ביהדות יש 13 עיקרים. אם אתה מאמין בשלושה 13 עיקרים האלה, אתה מאמין בעיקרי היהדות. היהדות. פה אין את זה. עוד יותר מזה, אתה צריך להבין שהצורה שאתה מביט בעולם, היא צריכה להיות גמישה. זאת אומרת, זו לא צורה אחת שמסוימת שבה אתה מביט בעולם. <coughs> <coughs> ו... <coughs> בעצם ה, אפשר להגיד החוכמה בבודהיזם, אם אתם זוכרים היו שלושה רעלים שדיברנו עליהם, אחד זה השתוקקות, אחד זה שנאה והשלישי זה בורות, בעצם החוכמה אפשר להגדיר אותה בתור ההפך מבורות, עכשיו אם אתם זוכרים מה אמרנו על הבורות, מה זה הבורות, בורות זה לא חוסר ידע אלא ההפך בורות זה ידע עודף, זאת אומרת כל דעה בעצם שיש לנו היא חוצצת בינינו ובין האמת, או היא חוצצת בינינו ובין העולם כמו שהוא, היא משמשת בעצם איזשהו מין מסך, מין אה, כמו וילון כזה בינינו ובין המציאות, כי אני רואה את המציאות דרכה, ולכן בעצם אפשר להגיד, ויש כאלה שאומרים את זה בצורה ממש חדה, זאת אומרת Right view is no view. עכשיו, גם אם אנחנו יכולים לקבל את זה איכשהו בצורה <coughs> אינטלקטואלית, אנחנו נראה שזה מאוד מאוד קשה לתרגל את זה ולעשות את זה. אבל זאת הכוונה. הכוונה היא בעצם לאט לאט להיפטר או למוסס את שלנו. כל האמונות שלנו. יותר מהאמונות שלנו, זאת אומרת, זה מתחלק, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל יש אמונות, יש דעות, יש השערות. מכל הדברים האלה, בעצם הטענה היא מאוד מאוד פשוטה. כל סבל נובל מדעה. פשוט פחות דעות, פחות סבל. פחות דעות, חיים יותר טובים, יותר פשוטים, יותר אותנטיים, יותר חיים. כי הדעות, זה בעצם מה שמפריע לנו לחיות את החיים האמיתיים. כל דעה מפרידה ביני ובין החיים. כן. זה גם לחדד את הפתיחות בעצם, כאילו כן, ברגע שאתה כן. מאפשר פתיחות בעצם. כן, קבלה, כן, כן. כי אם אין לי דעה... להתבונן עוד אתה לא יכול בדיוק. נכון, כן, אחרת אתה רואה דרך הפילטר של הדעה שלך, אז אתה לא רואה, כאילו, אתה רואה, אבל אתה יודע, של... לא את הדבר עצמו. את המסך, אתה רואה את המסך. כן. כן. אני אקח בדוגמה על, על, על התבוננות על אנשים. אז אם יש לי דעה על הבן אדם, אז אני או לא או רואה אותו, אדם, אני, רואה לא את הדעה. את הדעה. <laughs> אני רואה את הדעה. אני רואה את האימייל שלו. אני יודע שהוא כזה, וכל מה שהוא יגיד, אני, זה רק יחזק את הדעה שלי שהוא כזה. ואם הוא יפתיע אותי וזה, אז אני אגיד, זה לא הוא. <laughs> אבל <laughs> במערב, במע... מאוד קשה לנו הוא... לדגת. בוודאי, כן, גם במזרח זה לא כל כך קל, אבל זה נכון. יש לנו דעות, זה... אנחנו דעתניים. כן, מאוד. כן, כן. לא רק זה. אין לי דעה, יש לי אני בן אדם. נכון, לא רק זה, גם יש לנו אופי. אופי, עכשיו, מה זה האופי שלי בעצם? האופי שלי זה הדרך שבה אני נוהג להתנהג. ואם אני פתאום מתנהג בצורה אחרת, אז או שאומרים... שאין לי אופי, או שאומרים שזה לא אני, <laughs> או ש... לי <חליף> זה תאור אמן. כן, כן, כן, כן. עכשיו, ברור לגמרי מה, מה התועלת של... זה לא שזה בלי תועלת, יש בזה הרבה מאוד תועלת. זה עושה לנו הרבה מאוד קיצורי דרכים, זה עוזר לנו מאוד להתמצא, עוזר אותנו כאילו להתכונן להפתעות וכל מיני כאלה, אבל יש איזה מחיר, והמחיר הוא שאנחנו חיים בתוך הדעות. ולא בתוך האנשים. וגם עם עצמנו, אם יש לנו אופי, אז אנחנו חיים עם האופי שלנו, ולא עם מה שקורה באמת. כי למשל, אני בודק כל דבר, אם זה מתאים לי או לא מתאים לי, אם זה בסדר שאני אעשה את זה או לא בסדר שאני אעשה את זה, אם זה הולם את האופי שלי או לא הולם את האופי שלי. וככה אני עסוק כל הזמן בעצם בשיפוטיות, במקום בקבלה של מה שקורה. כן, אבל גם כשאתה מצליח לכל דבר את המילה נכון, זה גם סוג של זה. אז בגלל זה אמרתי, אם לא ההפך משגוי. כן, אבל לא מתאים, נכון? רגע, רגע, רגע, רגע. לא, אבל גם, נגיד סתם נכון. כן. כן. ראייה נכונה. כן. ראייה נכונה כבר ראית. ראייה נכונה, זאת אומרת, זה ראייה בלי דעות. בלי שיפוט. בלי שיפוט. עכשיו, שוב. אבל אם אני באתי ממקום, לא יודעת. כמובן, כן, ברור, מקובל, כן. וואז יבכה, לא כן. יודע מה, אז, כן. אז כן. הראייה הנכונה שלי, אם משהו אחר... זאת הראייה שלך, זה לא אומר שזו הראייה הנכונה שלך. הראייה שלך היא דרך נתונה. אבל כשמכניסים את, את המילה נכון, כן. אז, אז כבר יש פה אלמנט של דעה. כן, כן, אז נכון. באופן כללי אני צריך להגיד, כמובן, תמיד נכון, את יכולה לרשום את זה למטה, כאילו, בתור נכון, כותרת זה. שכל הזמן זה. יש... אה, דעה, או יש הנחה מוקדמת שבן אדם יכול לשנות את עצמו. כן, כן, זה מה שהבודהיזם אומר. שכל ה... המטרה שלה, רק אם הוא סובל, רק אם הוא סובל, לא. אם הוא פשוט ואותנטי והוא לא סובל, אין שילך אין. לבית ספר אחר, כן. ואני מתכוון לזה, אין מי אין. שזה, בודה אמר, אני אומר, מלמד אתכם רק שני דברים, אין. מה זה סבל ואיך להיפטר מהסבל. לא מי שלא סובל, נשמע. גמר את השיעור, את הקורס בהצטיינות, יכול נכון ללכת נכון. למקום אחר, ללמוד שחייה או, או, או, או לשוט נשמע. על יאכטה. כן. כן. אז המילה נכון בעצם <laughs> היא לא עניין לא לא, לא? היא ודאי. בעצם היא בעצם מילה שאומרת אם אתה סובל או לא סובל. אם אני עכשיו חושבת נכון, אני לא סובלת. כן. אם אני חושבת לא נכון... כן, סובלת, כן, נכון? כן, כן, כן, כן, כן, בגלל זה אמרתי. בעצם המילה נכון היא יחסית לי. יחסית לך ולסיטואציה. למה את אומרת ספציפית? בגלל זה אמרתי, בגלל זה הכל, זה הכוונה של כל התורה, נכון? זה מילה שהיא מין פלייס הולבר, ואנחנו צריכים כל הזמן להבין שזה לא נכון, no, מוסרית, בטח שלא, אפילו לא אינטלקטואלית, ולא דתית, ולא שום דבר, אין נכון ולא נכון. בגלל זה חשבתי יש... להגיד, אבל... מתאים, אבל... אבל לא מתאים יש. יהיה יותר טוב. אבל לא תמיד, כן. כי זה לא, אז אין מתאים, זה ברגע זה, מתאים לומר את זה. או מתאים לעשות את זה. רוב אדם אומרים, ככה אני, אני לא יכול לשנות, ככה אני אבוד. עכשיו, אחד הדברים, להביא את הבן אדם, להגיד, אבל אנחנו כל הזמן משתנים, ואתה יכול להשתנות. בעצם ברגע שבן אדם מאמין קצת שהוא יכול להשתנות, הוא כבר משת... לא בסבל. נכון. היום נתחיל. היה אצלי כן. בן אדם מבוגר, כן. אבל אימא שלו מתייחסת אליו כמו בן חמש, <laughs> והוא מרגיש כמו בן חמש. הוא סובל. לא ואני אומרת, אתה מבין שאתה יכול לשנות את זה. לא, איך אני יכול לשנות? ו... וזה לא יעזור, הוא באמת בטוח, לא כי את... הוא חושב שהוא צריך לשנות את אימא שלו. מה? והוא בפי... הוא לא, מ לא מבין שמישהו צריך לשנות את עצמו. אמא אתה, לא אתה רק לא יכול לשנות נכון. את עצמך. כן. תעזוב את אמא, כן. זה אתה כן. לא עוזר. לא, למה אני אומרת, הדוגמה מתקיימת, מאוד חשובה, כי אחרת אנחנו, בן אדם באמת מבין, מרגיש שהוא לא, לא יכול לשנות, זה אין. איך אפשר, <עטור> הטוח שהוא לא כן. יכול לשנות. כן, זה מאמין בזה כן. בכל מקום. כן. כן. כן. הוא מאמין בזה, ואז הוא... עוד דבר אחד שפה... שעה שלמה דיברנו על איך הם משנה גאו שזה טוב, נו. עוד דבר אחד אני רוצה להגיד, שאולי זה לא כך רלוונטי פה, כי אני לא יודע אם יש פה מישהו שבאמת ככה מאמין חזק באלוהים, אבל זה בניגוד גמור לאמונה באלוהים. זאת אומרת... אלוהים לא יעזור לך, אני יכול להגיד בסוגריים אפילו בודה לא יעזור לך, רק אתה בסדר, יכול בסדר, לעזור בסדר, לעצמך. בסדר. אז בודה יכול להראות לך את הדרך, אבל הוא לא ילך בשבילך את זה, והוא גם לא ייקח אותך סכם. <coughs> אז כן, בפירוש, ההנחה המוקדמת היא שבן אדם יכול להשתנות. עכשיו, למה אתה אומר שזה בניגוד לאלוהים, מה? כי אלוהים, אם אתה, בוודאי שכן, אם אתה באמת מאמין, אלוהים יכול לעשות, אלוהים יעזור, מה, אשם, יעזור אשם, בעזרת אשם, אבל זה לא זה שהם רגל, רגל, אתה עושה את ההשתגלות שלך, תלוי מי, כן, מה זה ההשתגלות? מה? זה לרצות, בסדר, לא ניכנס לוויכוח תיאולוגי עכשיו, גם זה לא נראה לי שזה בעיה עקרונית פה, זה כשאני מדבר עם אנשים דתיים, אז אני מפגיש את זה, אבל פה אני חושב ש... אנחנו במיוחד לא מאמינים בין אולי בדיוק, כן, זה גם כן. אבל להם עוד קל, זה יותר קל. עד שקפשי. עד לא צריך להכריז שום דבר נכון. יש הסבר. עד שמשהו לא מסתדר. זה ממש לא נכון, אתם אוהבים את המצבים. ממש מתפיסה שיפוטית נכון, בסדר, אז בגלל זה אני לא רוצה להיכנס לזה. רק היום היה ראיון ברדיו עם האבא של האלה של אז הוא אמר משפט, אז שאל אותו מראיין, זה עוזר לך שאתה אדם מאמין? כאילו אתה אומר, זה נותן לך? הוא אומר, כן ולא. גם כן. יש את הזה, וגם יש את השאלות ששלנו, כאילו, שלמה כן. זה, זה קרה, לי? כן, זה כן, שזה לא, אלוהים לא נכנס לתוך הפרומטר, היום זה באמת, עכשיו. אבל זה, עכשיו, עכשיו, זה נכון, בוא את זה, גם, גם משתנה גם כן, בוא נשמע עד עשר, זה כן, עכשיו, מבחינה מסוימת, מה שאנחנו צריכים להבין, <laughs> ש... בגלל הדעות שלנו והאמונות שלנו, בעצם אנחנו חלק גדול מהחיים שלנו בעצם נמצאים בסרט, חיים בסרט. מה שיפה זה שאנחנו המסריט גם. לא ידענו שיש לנו כזה קטן. כן, כן, כן. ומישהו בודיסט אמר, בורות היא לא טיפשית ולמעשה יכולה להיות מאוד אינטליגנטית. זאת אמונה מוחלטת בפרויקציות שאתה יוצר. אתה יודע למה דוגמה מתקיימת? זה בדיוק כמו שהיה לנו אז בואו נדבר, עכשיו, כיוון שזה נושא מאוד חשוב, כאילו אני, אני, אני רוצה קצת להעמיק בזה ולדבר קצת על הנושא של תוויות, של לייבלים, uh, של <coughs> <coughs> <coughs> תיוג, <coughs> כן, <coughs> כן, כן. <coughs> עכשיו, <coughs> בואו נעשה תרגיל, כל אחד יחשוב לעצמו, אתם לא צריכים לגלות, אחר כך אם אתם לא רוצים, לא משנה, כל אחד ישים לעצמו שלושה לייבלים. שלוש תוויות. על עצמו. על עצמו, כן. עכשיו, קאשית כל אני רוצה לשאול אתכם שאלה שהיא מעניינת, האם אתם שלושת הדברים האלה ביחד, בו זמנית, או כל פעם אחד אחר? מה? כל פעם אחד אחר. לא, לפעמים ביחד, לפעמים כל פעם אחר. בו זמנית. אז... בואו אני אראה לכם שעונה צודקת. <laughs> אתה, אתה, אתה הדבר הזה בעצם רק כשאתה חושב עליו. בסדר, <laughs> אחרת אתה לא יודע, אתה, אתה עושה. <laughs> את אומרת בסדר, אבל אז מה המשמעות של זה כשאתה לא חושב על זה? כשאתה <laughs> לא עושה. בדיוק. לא, אבל אולי בימי אחרים אתה זה. <laughs> אני לא דיברתי זה, לא <laughs> מעניין <מנות> כרגע בימי <laughs> אחרים. <laughs> גם בעיני אחרים זה נכון, אבל זה יותר מסובך, ואני לא רוצה להיכנס לאחרים, אני מעדיף להישאר איתם. אז אנחנו בעצם, בכל רגע ורגע, מקסימום דבר אחד. עכשיו, תחשבו אם יש לפעמים רגעים שאתם לא שום דבר. אבל מה שאמרתי, אם אני חושבת את עצמי בגמישה. אני גם גמישה וגם לא גמישה. פעמים כן, פעמים לא. כי כן. פעם ככה ופעם ככה. כן, נכון, ולפעמים לגמישות אין ו... שום רלוונטיות למה שקורה. אם אני עכשיו שעבד יושב שעבד ו... אני ו... אני ו... ידמה כן, ידמה מצוין, בסדר, כן. <laughs> כן. לא, אבל זו דוגמה טובה להראות איך לא יכולה לקבוע חד משמעית. כן. משם. כן. את כבר משם עם שלך. כן. שאת גם בטוחה וגם ככה. כן, אבל יש דברים יותר פשוטים. אני יודע מה, להגיד שאני גבר או שאני אישה, זה כאילו... לא, תכונות אופק. יש גם כאלה שהם פה ושם, אבל יש כאלה שלא. אז, אז אה, אה, גם זה, אנחנו בעצם אה, אה, אה, התווית היא תקפה, שאנחנו, א', או שאנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת, נגיד, אם אני עכשיו משחק עם הנכד שלי, ובדיוק הוא אומר לי, סבא, סבא, אז באותו רגע אני סבא, כן? אבל אם אני סתם משחק איתו ואני משחק איתו במלחמה בקלפים, אז אני לא באמת, כאילו, אלא אם כן אני חושב, אני עכשיו מתפקד בתור סבא. חשוב להבין, שוב, כל מה שאנחנו רוצים בעצם, זה להגמיש את המחשבה שלנו. זאת אומרת, לראות כמה הדברים הם לא, לא קשים, לא מוצקים, כאילו, לא... כן. <קל> <קל> עכשיו, שוב, אני חוזר לבעייתיות, זאת אומרת, ברגע שאני אה, אה, מדביק על מישהו תווית, והמישהו הזה יכול להיות גם אני, באותו רגע אני מפסיק לראות. אותו. אתה רואה עוד, את התווית. כן, אני רואה את התווית, אני לא רואה מה שבאמת קורה, כי מה שקורה הוא בעצם, בעומקו של דבר, בלתי ניתן לתיוב. קורה, קורה משהו קשה, זאת אומרת, אני צריך לא לעבוד קשה, אבל אני צריך להקדיש... חלק מהאנרגיה שלי לתיוג, והאמת שחלק גדול מהחיים שלנו אנחנו מחלים על תיוגים, זאת אומרת, ולא על לראות את הדברים עצמם. רגע, יש פה, יש פה קצת בגלל שעצם העובדה שאתה מתעג, מה שאתה גם יכול ללמוד אחר לא לתעג את זה. אני אתן לך דוגמה ספציפית, בסדר, לי יש נטייה בזמן האחרון של פה. כן. מה לעשות? ליטת פה. אני אומרת את הדבר הלא נכון ברגע הלא נכון. כן. ומצטערת דקה. ואחרי זה אני מצטערת אימים, ממש. אני מתייסרת, כאילו. ואני אומרת לעצמי, ואני לא מבינה למה זה קורה לי עוד פעם, קורה לי עוד פעם, קורה לי עוד פעם. עכשיו, אני... בוא נגיד שעד לפני שהתחלתי נגיד בדבר הזה, אפילו לא, כמו דיוקליטות ונגמר עניין, כי אפילו לא התייסרתי, לא הייתי מודעת, לא הייתי מתייסרת, הכל היה בסדר. עכשיו נגיד שאני לומדת, ואני אומרת, רגע, למה אמרתי את הדבר הזה, אפשר היה לשתוק. כן. עכשיו את זה אז לפחות מזה, אולי פעם אני לא אמפול לבור. בוודאי. זה מה שמאפשר לי בעצם להתקדם לפעמים. כן, כן, כן, כן. אם הצגת הזה הכרחי בשביל המצב שלנו, הוא הקביים שלנו בשביל לעבור לשלב הבא? לא, אבל אני לא חושב, אני חושב שאת... יכולה לפעות ישר לשלב הבא. לא, כי הפרדות יוצאות מלבד. נו, בסדר. נו. אז מה? זה התבוננות. נו, אבל עכשיו את כל דעה ערה שיש פילטופים. זה לא דווקא תיוג, אבל התיוג הוא נמוך. אבל הסבל הוא מיותר, זה מה שאני אומרת. לא, אבל אני צריכה ללמוד לא להמשיך לפלוט. אבל בשביל זה לא צריך לסבול, זה צריך להבין שיכול להיות שזה עושה משהו לא נעים לצד השני. זה, זה לא סיבה דיוק, לסבול. זה סוג של תיוק. בוודאי, בוודאי, זה? כן, כן, כן, בוודאי, כן. לא, לא, שוב, תראו, אני גם, אני, אני מאוד רוצה שאם אני אפגוש את רחל ברחוב, אז אני אדע שזאת רחל, כן? <laughs> ואני אפילו <laughs> אגיד לה, שלום רחל. זאת אומרת, זה לא התיוק שלעצמו. <אז> זאת לא הבעיה, הבעיה היא כשהוא הופך לעיקר. <אז> אם אני אגיד שלום רחל, ואז אני אגיד אה רחל היא כזאתי וכזאתי וזה זאתי וזאתי ומשמה וזה, וזה וזה וזה וזה וזה, אני לא אהיה פתוח לראות מה היא באמת אומרת לי או מה היא באמת עושה. אם אני אשתמש בזה רק, ושוב צריך להבין, כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, זה ברור לגמרי שבצד הטכני ה ה ה המעשי של החיים צריך את זה. אני צריך לדעת שכשיש עיגול אדום ובאמצע פס לבן, זה אין, אין כניסה, כן? תיוג לגמרי, כן? אבל רצוי מאוד שאני אדע את זה ורצוי גם שאני אתחשב בזה. עכשיו, שוב, צריך להבין עוד דבר אחד. יש את כל הנושא, תמיד צריך לזכור, בצד החוכמה יש את ה-compassion, בצד ההבנה יש את החמלה. חמלה היא בעצם הקשר שלנו עם אנשים אחרים. עכשיו, ברור, למשל, בקשר שלנו עם אנשים אחרים, שאנחנו צריכים מאוד להבין, למשל, איך הם רואים אותנו. עכשיו, זה לא שצריך להיות לי אכפת איך הוא רואה אותי, אבל צריך להבין איך הוא רואה אותי, ואני צריך לראות, למשל, האם אני גורם לו סבל. עכשיו, כשאנחנו באמת חכמים, אנחנו יודעים שאני לא יכול לגרום לאף אחד סבל. למה אני לא יכול לגרום לאף אחד סבל? כי אף אחד לא יכול לגרום לי סבל. אף אחד לא יכול לגרום לי סבל, למה? כי הוא יכול להגיד מה רוצה, ואני מחליט האם אני סובל או לא. עכשיו, <אז> אם, <אז> אם זה נכון לגביי, זה נכון גם לגביו. אבל אם אני יודע את זה והוא לא יודע את זה, אז הוא סובל. למרות שהוא סובל בעצם רק בגלל שהוא לא מבין. אבל זה לא משנה למה הוא סובל, הוא סובל. ולכן אני צריך לקחת את זה בחשבון. ואני צריך לקחת בחשבון שרוב האנשים שאני חי איתם, רוב הזמן, למשל חיים בתוך עולם של תוויות. אז... אני רוצה לתת גמולות בשביל להבין. תמיד טוב. זאת אומרת, להגיד שאני, אה, מישהו אומר לי, תקני לי, ת, תביא לי זה וזה וזה, ברגע שאני מחליטה שהיא שולטת בי, אני רואה את השליטה. כן. בואו, ואני לא רואה את הפעולה שאני יכולה לא להתייחס אליה. כן. כן או לא, זה זה? זה בין היתר, זאת אומרת, תראי, אם את מגדירה את זה כשליטה, טוב. זה כבר הגדרה. בואו. אבל זה בדיוק מה שקורה. כן, אבל זה, ש... זה כמו שהיא אמרה, ש... אורנה, שהיא ש... ש... מגדירה, בשביל אלימות זה בסדר. כן. אבל את צריכה לראות שאת הגדרת, למשל, הרי היא לא באמת שולטת בה, היא אומרת מה שהיא אומרת. את החלטת שהיא שולטת בך, הרי אף אחד לא הכריח אותך לעשות מה שהיא אומרת. היא, יכול להיות שאת צודקת, שאיפתה הגדולה בחיים זה לשלוט בך, אבל אם היא כן, תעש... אם כן תעשי מה שהיא אומרת, או שאת לא תעשי מה שהיא אומרת, זה תלוי בך. עכשיו, את גם יכולה לעשות מה שהיא רוצה, מרצונך. לא בדיוק, מרצונך. זאת אומרת, זה הכל... עניין שנתון בעצם בידינו, אבל כמובן, קודם כל, ו, ו, ומה יפה בזה? ברגע שאנחנו מתחילים להבין את עצמנו, אנחנו פתאום מתחילים להבין את האחרים, אנחנו פתאום מתחילים להבין למה הם עושים מה שהם עושים. כשאנחנו רואים שאנחנו בעצם רעים, רק אם אנחנו סובלים, שום סיבה אחרת אין לנו להיות רעים אם אנחנו לא סובלים. אנחנו מתחילים להבין שגם האחרים הם רעים רק בגלל שהם סובלים. אבל זה הכל בתיאוריה עד שאנחנו לא רואים את זה על עצמנו. אבל ברגע שאנחנו רואים את זה על עצמנו זה נהיה פשוט שקוף עם אחרים. ואותו דבר נגיד לנושא הזה של שליטה, כאילו. למה אני אומר, נגיד, ל, ל, ל, ל, נגיד, לילד, אני אמרתי לעשות ככה ואתה תעשה ככה? זה בגלל שאני צריך להראות מי פה הבוס. עכשיו, הרבה פעמים גם הילד יגיד לי אותו דבר, זאת אומרת, אני רוצה ככה, הוא לא יגיד לי את זה במילים המתוחכמות שלי, אבל זה מה שהוא עושה בעצם. זאת אומרת, ברגע שאני מבין מה מפעיל אותי, אני רואה גם מה מפעיל אחרים. כי כולנו, פחות או יותר, בנויים אותו דבר. ו... אבל הילדים היום לא אומרים לי מה אני רוצה? אז בא לי. בא לי, כן. כן. או מיכר, לא בא לי. בא לי. אתה נותן לי. לא בא לי. לא בא לי טוב. לא בא לי טוב. אז... מה? מאוד נחמד בעיניי. כן? אז כמה סיפורים על תוויות, שזה סיפורים בעצם של דה-מאו, אתם מכירים את דה לא, אבל אני מיוחדת שאני קוראים לך את זה. אוקיי, בסדר. את דה-מאו, את טוני דה-מאו. זה מישהו מעניין, בסדר. זה קלטות, שלו. אז... ארוכות. אז הוא מספר על מישהו שמסתובב בבלפס באמצע הלילה ופתאום מישהו ניגש אליו ומצמיד לו אקדח לעורף ושואל אותו, אתה פרוטסטנט או קתולי? אז הוא אומר, אני יהודי בכלל. אז הוא אומר, I'm the lucky as in of בלפס tonight. זה הבדיחה הידועה על הקוויות. כשמישהו בא לכומר ואומר לו, תשמע, אני רוצה שתעשה תפילת אשכבה לכלב שלי. אז אומר, לכלב? מה פתאום? הוא אומר, נורא חבל, דווקא רציתי לתת איזה מיליון דולר לנסיעה. הוא אומר, מיליון דולר? למה לא אמרת שהכלב קטול? אוקיי, עכשיו, אז... מה <laughs> זה בעצם חיים? חיים מודעים. אנחנו עוד לא אמרנו את זה מספיק הרבה פעמים פה, אבל המודעות זה <coughs> בעצם הכלי הכי חשוב שיש לנו. ואנחנו נגיע לזה בסוף, כן? זה האמת, זה החלק השביעי של שמונת הנתיבים. אבל בעצם חיים מודעים זה חיים בלי תוויות. זאת אומרת, איזה סימפל, אפשר גם להגיד זה חיים בלי דעות, זה חיים בלי אמונות, זה חיים מודעים. ו... זה נשמע בדיוק הפוך. כלומר? כלומר, מה זה מודעות, מה זה תודה, זה בדיוק כל הידע, כל ה... לא בהגדרה שלי. זה כמה דיוגים, <אח> דעות. לא לא, ו... לא, לא, לא, לא. בהגדרה שלי, אנחנו לא הגענו למודעות, אבל מודעות זה ראייה בלתי שיפוטית. זה ראייה קבלה של מה שקורה בכל רגע ורגע. <אח> בלי שיפוטיות, ואם אנחנו שיפוטיים, גם על השיפוטיות אפשר להפעיל מודעות ולראות שהיא שיפוטיות. <coughs> אבל אה, אה, זה לא ידע, זה לא אה, אה, ידיעות, זה לא דעות, זה לא אה, אה, ויקיפדיה, זה הפעולה של ראייה, וכשאני אומר בלי שיפוטיות, הכוונה היא בעצם, עם הראייה יש קבלה. נקייה לגמרי, זאת מודעות. את מדברת על, בואי ננסה להגיד את זה אולי, אה, מודעות זה פעולה, זה אופן ראיית עולם כאילו, זה לא האוסף של כל הידיעות שלנו. מה זה אופן ראיית עולם? בעצם זה, בעצם זה שאתה אומר לי, אופן ראיית עולם, לי. זה בדיוק מתקשר עם כל מיני מטענים, לא משנה כרגע אם זה ידע או אימפדיה או זה או זה, רגע, בסדר, אז בואי אני אתן לך דוגמה, את זה את רואה, את, שלי, את, את הדבר הזה את רואה, okay. זהו, אז עכשיו את מודעת ליד שלי, זה הכל, פשוט, יותר okay. פשוט, פשוט מפשוט. כן, אני באמצע תפסתי את עצמי, אבל בסדר, זה אנחנו, בשביל הקומוניקציה, כאילו אני אומר, פשוט, צריכה בשביל זה אינפורמציה, צריכה בשביל זה ידע, צריכה בשביל זה ידע מוקדם. ויקיפדיה, חינוך. לא. ידע, אם אני הולכת בבית, לפספסה לילה, ואני רואה מישהו עם מזדח, נראה לי... אחוז, נכון. <מח> <מח> בסדר <מח> גמור, <מח> נכון, נכון, ואז <מח> רצוי מאוד שתפעילי את הידע שלה, בסדר גמור. <מח> החיים, <מח> החיים הרוחניים יכולים לגרו, <מח> לסבול הפסקה של דקה כשאת מתייחסת לאקדח ל... <מח> הזה, <מח> זה בסדר גמור. <מח> אני גם לא דורש ממך לנהוג באוטו בלי שום דעות מוקדמות, אני חושב שרצוי שתדעי מה קורה כשאת לוחסת על דוושת הגז ומה קורה כשאת לוחסת על הבלם, זה בסדר גמור. זה קונדישנינג, זה ידע מוקדם, זה אינציקלופדיה, הכל, זה בסדר גמור שמה. אני מדבר על, נגיד, לא יודע כמה, 18 שעות שאנחנו ערים, ומתוכם, נגיד, יש חלק מהזמן שאנחנו צריכים להיות בתוך, אנחנו בתוך איזשהו תפקיד. כמובן שכשאנחנו עם אנשים, אנחנו מתעסקים כל הזמן עם מילים, וכל זה אנחנו מדברים, על המרווחים בין הזמנים, שזה די הרבה זמן. או... למהדרין זה כשאנחנו יושבים במדיטציה, אבל לא צריך בשביל זה לשבת במדיטציה. את סתם יושבת על המרפסת שלך ומסתכלת על הנוף, אין שום אה, אה, רבותה בזה, אלא אם כן יש לך איזה בעיה ספציפית שאת צריכה עכשיו לפתור, אז תשבי, תחשבי עליה. אבל אם לא... אין שום רבותא בזה שתוסיפי על מה שאת רואה ועל מה שאת שומעת כל מיני דעות, כל מיני תוויות, כל מיני ידע מוקדם. כבודו של הידע המוקדם במקומו מונח, יש מקומות שצריך להפעיל אותו. גם זה שאני יושבת מול שקיעה, כן. ואני רואה את רעים, כן. ואני שומעת תקן, כן. ופה, כן. וכל כן. מיני דעות. לא. למה? זה דעה מוקדמת. למה? כי בתודעה שלי זה נקשר בשלווה ברוב, אומנם חיובית, אבל עדיין זה דעה מוקדמת. ואם זה לא היה נקשר בדעה הבאה שלך לשלווה, זה לא היה שלווה? אין מושג. זה לא תנסי. אז תנסי, תראי, בין, מה? אין, מה? אם אין סבל בזה, הרי נקודת המוצא שלנו בכלל בכל הביזם זה סבל. אז אם היא רואה את השקיעה והשקיעה קיימת והיא מסתכלת עליה ואין בזה שום סבל, למחרת היא... לא, לא, לא, לא, בשדר, בחוש, בסדר, בסדר. זה לא נתפסת פייזר, והיה זה התאפסות. אם כל הזמן תהיה חרידה בשביל לראות את השקיעה... כן, אם יהיה לך חבל שהשמש נופלת למטה. לא, לא, לא, לא, היא משקיעה ממאיה. כן, כן. לא, אבל כן. אחרת, אם היום יש קיעה איפה אז... ומחר יש קיעה מכוערת, כי יש עננים, אז אתה סובל בהם. אוי, זה לא כמו אתמול, אתמול <laughs> היה יפה, סגול וכל הצבעים, והיום זה כן, אז, אז... יש בעיה, אז... כן, כן פוטנציאל. זה יעסוק. כן. זה פוטנציאל <laughs> <וסבל>. <laughs> כן, <laughs> כן. כן. יש פה פוטנציאל. שוב, כן. ברגע שאתה נותן שמות, את יודעת, יש סיפור כזה, סיפור כזה על הנזיר זן שיצא בבוקר עם התלמיד שלו לטייל בהרים, והייתה זריחה, והתלמיד אמר, איזה זריחה יפה, והמורה אמר, נכון, אבל יפה גם אם לא נגיד. זאת אומרת, אם אנחנו, אם את רואה את זה ואת שמה, זה בסדר. בשביל מה להגיד, זאת שקיעה או להגיד, זה יפה? זאת השאלה. עכשיו, אנחנו חושבים שאם אנחנו נגיד, זה יפה, זה יוסיף על היופי של השקיעה. או אם אני אגיד לעצמו, אני צריך לזכור את זה, תראה איזה שקיעה יפה, אני צריך לזכור אותו, אז אני כבר לא נמצא שם. זה מה שהסינים קוראים להוסיף לנחש רגליים. זאת אומרת, נחש לא צריך רגליים. השקיעה לא צריך שנשפוט אותה. אם היא, נגיד ככה, אם היא יפה, אז היא תפעים את לבבנו עם מילים ובלי מילים, והטענה היא שאם נצליח לראות אותה בלי מילים, היא תפעים את ליבנו עוד יותר. כי אנחנו נהיה איתה בקשר ישיר ולא דרך תיווך של מילים. אז... אבל גם אם אנחנו לא אומרים את זה בפועל רם... כן, כן. כן. חלק מהחשיבה שלנו <חשיבה> היא... <חשיבה> נכון, <חשיבה> בוודאי, <חשיבה> כל ה... הח... כן, כן, נכון. אבל בסדר, בשביל זה, בשביל זה, <חשיבה> יש מדיטציה. במדיטציה אנחנו רואים שאנחנו חושבים. עכשיו שוב, זה לא רע, זה לא טוב, אבל אנחנו צריכים לראות מה זה עושה לנו. עכשיו, כמו שכשאני חושב, אני לא יכול להיות מרוכז בנשימה, אותו דבר כשאני חושב, אני לא יכול להיות באמת מרוכז בשקיעה. עכשיו, זה לפעמים, זה מתחלף נורא מהר וזה נראה לנו כאילו שאני גם חושב וגם רואה, אבל זה לא נכון. אם אנחנו כאילו נצליח קצת להאיט את הקצב, שזה גם כן דבר טוב, זה גם כן אחת התועלות של המדיטציה, מצד אחד, אני אתחיל לראות שאני נודד בין המחשבה שלי, כשאני במחשבה אז אני לא במקום. וכשאני במקום אני לא במחשבה. וזה דרך אגב גם עוד תועלת אחת מאוד גדולה של מודעות, שהיא בעצם מאריכה את החיים שלנו. כי אנחנו רואים ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, אנחנו רואים הרבה יותר דברים. בין היתר אנחנו רואים שאנחנו חושבים, שעל פי רוב כשאנחנו חושבים אנחנו בכלל לא רואים שאנחנו חושבים, אלא אנחנו מזדהים עם המחשבה ואנחנו נסחפים איתה ופתאום <אח> אנחנו מוצאים את עצמנו בצד השני של המחשבה. במקרה הטוב אחרי 30 שניות, במקרה הפחות טוב אחרי רבע שעה. פתאום <אח> אנחנו רואים שבעצם כל הזמן היינו שמה ולא שמנו לב. אבל זה באמת עניין של תרגול, אומרת, מה שאני אומר עכשיו יכול להיות, נשמע כמו תיאוריה, אבל תנסי לראות שאת לא עסוקה, זאת אומרת. כשאת -Mm -hmm -hmm. לא עסוקה עם אנשים, או עם העבודה, או עם משהו שממש מעסיק אותך, כשאת פנויה, תנסי לראות אם אפשר לראות את הדברים בלי להגיב עליהם. ואת, על אנחנו חיים בסיטואציה, אתם מכירים מה זה גרסת הבמאי, שרואים סרט ומאחורנית רואים בווייס אובר, שומעים. ופה אני רציתי לעשות ככה וככה, אז העמדתי את המכונית בזווית כזאתי בשביל שיראו את הגיבור, ואז כשהמכונית עוברת פתאום רואים את השלט. אנחנו כל הזמן ככה מתארים לעצמנו, נותנים תיאור של מה שאנחנו עושים. <coughs> אבל לא צריך את זה בעצם. הסרט רצוי מאוד שהוא יעמוד בפני עצמו, והחיים שלנו גם כן, רצוי מאוד שהם יעמדו בפני עצמם בלי <coughs> ההארות של הבמה. של <coughs> שני הנזעים. כן. ‫הוא מאוד מעזב. ‫מה אנחנו מוסיפים? ‫מוסיפים אותו. ‫אתם מכירים את זה, ‫שניהם מסירים. אה, עם הנהר. שני נזרים כן. uh, מטיילים על אגדה של uh, מים, ומולם רואים איזו אישה uh, מלובשת מאוד יפה, ולא יכולה לבור כי יש שם בוץ. אז uh, המורה לוקח את, האיש, את האישה, מעמיס ממ, אותה רגע, ומעביר אותה, ושם אותה, וזה גם רגע. היא קוראת לעזרה שיעזרו לה לבוא. הולכים, הולכים, הולכים, אחרי כמה זמן הצעיר אומר לו, תגידי, הרי אתה יודע שאסור לך לנגוע באישה וכן הלאה. אתה עוד זוכר אני השארתי אותה על גדת הנהר. אני השארתי אותה על גדת הנהר ואתה עוד סוחב אותה. ואתה עוד זוכר אותה. הסיפור הזה הוא ממחיש מה אנחנו מוסיפים לגמלים שלהם. כמו שאומר המורה זה, כשאתה אוכל תאכל, כשאתה ישן תישן, כשאתה הולך תלך, אל תתנדנד בין הדברים. אז זה... יש לי חושב כן, כן. אנחנו נגידים להם את כן. עוד איזה שם מגירות בלי שם זה לא פניות. כן. אז עכשיו אני רוצה לדבר קצת על הנושא הזה של... למה הדברים האלה גורמים לנו סבל, ומה mm -hmm. זה בעצם חיים מודעים? אז אנחנו יודעים, אם מישהו פוגש אותנו ואומר, אוי יפי, איזו חולצה יפה, פתאום, פתאום נהיה לי טוב. עכשיו, ברגע שנהיה לי טוב, אני כבר מכין את עצמי לזה שאם הבן אדם הזה או מישהו אחר יגיד לי, אוי איזה מכנסיים אתה לובש, זה נראה, נראה, נראה נורא, אז אני אסבול. עכשיו, אם לא הייתי מתרגש מזה שהוא אמר לי שהחולצה שלי יפה, אני גם לא הייתי מתרגש מזה שהוא אמר לי שהמחסיים שלי הם, הם, הם לא יפים. ו... <coughs> ומלו מספר, היה לו איזה מרכז מדיטציה, ואנשים היו באים ואומרים, או, oh, איזה נוף יפה, הוא היה ממש טוב, ואז הוא אני עשיתי את הנוף הזה. <coughs> אני אפילו לא עשיתי כלום, הכינו אני... את המרכז מדיטציה הזה וקראו לי ללמד בו. <coughs> כן, כן, אבל כשאומרים לי, נגיד שמישהו בא ואומר, אוי, נהריה, מקום כזה נחמד. פתאום נחמד. מי אומר את זה? אנשים מתל אביב, מה? אנשים מתל אביב, מה? כן, כן. איך היה דימוי כזה נורא חריף כזה. בקיצור, וזה... במיוחד עם הסרטים הגדולים של... כן, כן. כן. אז אם ככה עשיתי משהו לא טוב היום, כי אמרתי לאחות שעשתה לי פריקה דף, כשנתתי לה שבקושי הרגשתי שאני לא הבנתי מתי מתחילה, פתאום אני רואה שהיא מחליפה, לא מבחינת, שהתחילה, אבל לא הרגשתי שהתחילה אפילו, והיא הייתה ככה יו, מה תודה, אז עכשיו מישהו אחר יגיד אני לא עושה טוב. אבל אם עשית את זה מתוך compassion זה בסדר, אם עשית את זה כאילו לא יודע מה, לא, היה לי נורא טוב, אני חשבתי שזה היה משהו טוב, אבל התלהבתי ככה, וואלה, לא הבנתי, מה אתה אומר? שאני אומר ש... אני אתן דוגמה שדמרו נותן, ילד קטן, ילדה קטנה, יש חגיגה, ילדה קטנה, היא עולה על הכיסא ושרה איזשהו שיר, וכולם מוחאים לה כפיים. הוא אומר, ברגע הזה, אנחנו נתנו לה את הזריקה הראשונה של ההרואים. אלא אירועים, של הסם. כן. למה? זה אנחנו מרגילים את הילדים שהאושר שלהם תלוי בזה שאנחנו נגנוחים להם כפיים. כן. עכשיו, המשמעות של זה היא גם שאם הילד לא נמכל לו ככה, הוא יעלה וכולם יצחקו, הוא יהיה מדוכא. זאת אומרת, עכשיו, מה קורה בעצם כשאנחנו מתחילים להתנהג ככה, וככה חינכו אותנו. ככה אנחנו גם מחנכים את הילדים שלנו, זה בסדר. ככה העולם בנוי. בל... בל... ככה התרבות בס... בנויה, בוא נגיד. התרבות, כן. כן. כן. אז אם אתם רואים פה את התמונה הזאת, אתם רואים פה אה, צלום שאני הצלמתי, בפראג או אה, משהו. אה, כן, לא בפראג, בקרקוב. בקרקוב, לא שמה, זה, זה, בובה, כן. זה בובה, בובה כן. כזאת שרואה לתיאטרון, כן. כן. כן. כן. כן. אז אנחנו בעצם בובה כזאת, פה רואים את המפעיל שלה, כן? כן. אז מה שמפעיל אותנו בעצם זה הצורך באישוש שלנו מצד אחרים. וזה מתחיל כשאנחנו קטנים, וזה נמשך עד שאנחנו, <laughs> <laughs> <laughs> עד שאנחנו <laughs> מחזירים ציוד. אבל אנחנו צריכים לבעוט איך שזה קורה. אנחנו צריכים להבין שבעצם מה שקורה פה זה שאנחנו מפקידים את עושרנו בידי אחרים. אנחנו נותנים לאחרים בעצם לנהל לנו את החיים, ו... אנחנו עסוקים חלק גדול מהחיים שלנו בריצוי של אחרים, בניסיון. יש משהו, יש משהו יפה באנגלית שנקרא Fishing for Compliments, זאת אומרת, אתה מחמא. עושה דברים בשביל דוגמא. לדוג מחמאות, מה... זה חלק גדול מאוד מהחיים שלנו. ו, ושוב, אני רוצה להסביר, אף אחד לא צריך להרגיש אשם בגלל זה, כי אנחנו לא אשמים. מי שאשם זה התכנות שלנו בעצם. עכשיו, אפילו ההורים שלנו לא אשמים, כי גם הם מתוכנתים, ואנחנו גם כנראה עושים את זה לילדים שלנו ולנכדים שלנו, כי זה דרכו של עולם. השאלה, אבל, המצב אבל אה, חמור, אבל לא מיואש. אין ייאוש. למה? כי בעצם זה נחוץ מאוד שנחנך ככה את הילדים שלנו, לא יעזור כלום. הם צריכים להבין מה ימצא חן בעיני אנשים ומה לא ימצא חן בעיני. הם גם כשהם קטנים, הם לא אוטונומיים, הם לא יכולים להחליט בעצמם מה יהיה. הם תלויים בנו, וגם לנו יש דרישות, וזה הדבר הכי טבעי שאנחנו נחנך את הילדים שלנו. השאלה הגדולה היא, מתי אנחנו מתבגרים? זה הכול. זה בסדר לחנך את הילדים ככה, אין ברירה אחרת. הם צריכים לדעת שלמשל, אם הם ירוצו לרחוב, <מח> הם יכולים להידרס. ואם הם... אה, לא יודע מה, יוציאו לשון למורה, אז יכול להיות שהיא תכעס עליהם. כל הדברים האלה הם צריכים לדעת, והם לא צריכים אפילו בגילם הרך ממש להבין שזה רק קונבנציות והכול, הם גם לא יכולים. וככה גם חינכו אותנו. וזה הכל בסדר, ועשו לנו את זה כנראה רוב הסיכויים שעשו את זה מתוך אהבה. אבל השאלה הגדולה היא מתי אנחנו מתבגרים, זה הכל. מתי אנחנו רואים את המנגנון? ברגע שאנחנו רואים את המנגנון, ברגע שאנחנו רואים את החוטים, אנחנו כבר לא חייבים להתחשב בהם. עכשיו, זה לא אומר שאני חייב לעשות הפוך, זה לא אומר שכשמישהו מוחא לי כפיים אז אני חייב להיות עצוב, או כשמישהו כועס עליי אני חייב להיות שמח, אבל אם אני מבין את המנגנון, אני חופשי להגיב איך שאני רוצה. חופשי כשאני מבין את המנגנון, רק כשאני באמת מבין את המנגנון, עכשיו שוב, לא מספיק להבין אותו בצורה אינטלקטואלית, כי זה יכול להיות שכולם יגידו כן, צריך לראות את זה. ומה זה אומר לראות את זה? לראות את זה זאת אומרת ממש להבחין למשל מה עושה לי רע, לדוגמה, מה עושה לי רע? עכשיו שוב, חשוב להבין עוד דבר אחד, אי אפשר להתחיל מהסוף, זאת אומרת אי אפשר להתחיל מדברים ש... יש להם, אה, אה, שיש לנו השקעה אמוציונלית מאוד מאוד גדולה בהם. אי אפשר להתחיל מדברים שקורעים לנו את הלב, כי זה לא יצליח, ואנחנו פשוט נתייאש. אבל כן אפשר להתחיל מדברים קטנים. זאת אומרת, נגיד... אה, ניקח לדוגמה, כשאתי אמרה לאחות במרפאה שעשתה את זה מצוין, אז אני מתאר לעצמי שאחות במרפאה, היא לא הייתה לה איזושהי השקעה נפשית מאוד מאוד גדולה באתי. אז היא יכולה להתייחס לזה כמו אל תרגיל, ולהגיד, אוקיי, היא אמרה לי, אה, אה, זה נחמד מאוד מצידה שהיא אמרה, אבל אני לא מתרגשת מזה. לא, גם אני מתאר לעצמי שהיא לא, זאת אומרת, זה לא שהיא כל היום וכל הלילה חשבה על זה. אז יכולה להסתכל על זה, תראה, מישהו נתן לי מחמאה, זה נחמד מאוד, אבל בסדר, אני לא ממש מתרגשת מזה. וזה מבטיח גם, שאם יבוא מישהו ויגיד לה, תשמעי, איך את מוציאה לי את הדם, זה כואב לי וזה, גם מזה היא לא תתרגש. אפילו לקבל את זה וגם את זה, בתור... כן, כן, כן. כפשוטו. כן, בתור... כן, כן. עכשיו, עוד דבר חשוב, וזה לא דווקא חוכמה בודהיסטית, אבל הבודהיסטים גם אומרים אותו דבר, זאת אומרת, אם למשל ביצעתי את הפעולה הזאתי טוב, נגיד אם היא דקרה את אתי כמו שצריך, כאילו בלי שאתי הרגישה, והיא קיבלה מחמאה, אז המחמאה רצוי שתהיה משוייכת למעשה. ולא אליה, וואו. זאת אומרת, צריכה להגיד... זו הייתה דקירה טובה, הוצאת דם טובה. כן, כן, זה לא אני... או, זה כל כך נוגד את ההרגלים שלנו. בוודאי, בסדר, טבעים. נכון. אבל מה זה מבטיח לנו? מבטיח, גם לא מבטיח, אבל... שאם מישהו יגיד עליי משהו הפוך, זאת אומרת... איזה מין אחות מחורבנת את, את לא מוצאת לי את הוריד, אז אני אבין שהוא התכוון לזה שעכשיו עשיתי משהו לא אלגנטי נגיד, או משהו כזה, ולא שאני, לא. רק שלא מדביק את זה לאמי, או לאעגול הזה, אלא למה זה? כן, כן. מה? נכאלה? שהיא הייתה צריכה לשלוח את המורים של בצלאל ללמוד בודהיזם. ואדלר דרך אגב, זה ממש הנחיה להגיד לילד, המעשה לא בסדר, לא אתה לא בסדר. המעשה. זה הנחיה שלהם, כאילו, בסיסית. של מי? אדלר. אז אמרנו שוב, מבט נכון, אני חוזר כאילו למבט נכון, ראייה נכונה, זה... בין היתר בלי תוויות. עכשיו כמובן שבשביל זה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כל הזמן צריכים להיות מודעים. כי התוויות הן, זה הדרך הטבעית שלנו להתנהג. אם אנחנו לא נהיה מודעים, אנחנו נמשיך לתת תוויות. עכשיו רוב הסיכויים שגם אם נהיה מודעים, אנחנו נותן תוויות. אבל אנחנו נראה שאנחנו נותנים תוויות, ואנחנו נבין גם, וזה מאוד חשוב, שהתוויות הן אצלנו ולא אצל האובייקט. זאת אומרת, זה לא שהוא רע, אלא שאני אומר שהוא רע, וזה לא שהוא נחמד, אלא אני אומר שהוא נחמד, ואפילו לא שיש לו חולצה יפה, אלא בעיניי החולצה הזאת מוצאת וכשאני מודע, אני רואה את זה, וגם... זה לאט לאט מאבד מהווליום שלו, זאת אומרת, אני עושה את זה פחות ופחות, זה לא שאני לגמרי משתחרר מזה, אבל אם אני רואה שאני עושה את זה, אז אני כבר לא נתון בידי הזרם הזה של, של המחשבות והשיפוטיות והתוויות וה והחלוקה והמגירות וכל זה, אלא בהתחלה אני רואה איך שזה קורה, ואחר כך זה מתחיל, זה לא מוסיף הרי הרבה לחיים. אתה <אח> מביא את הספר ארבע הסתמות? אז לא משנה מה, מה הכל, מה שוטף, אבל בארבע הסכמות, הדברים הבסיסיים זה שכל מה שמישהו אומר לך זה שלו. כן. Yeah. אה? Yeah. מה? כן. Yeah. אל תניח לך נכון. כן. משהו לדבר פה, כן. כן. או משהו שאני לא yeah. רוצה לדבר על זה, לא משנה, yeah. אבל yeah. מאז שאני הושפעתי מהספר הזה, אני כל הזמן, כשמישהו אומר לי, ניקוד, אתה יודע, כשיש דברים לא טובים, אני אומרת, רגע, רגע, רגע, זה שלא. כן. לא שלי בכלל. Yeah. אני לא לוקחתי את זה, אבל. מאה אחוז. בסדר. יותר קשה לעשות את זה כשזה דברים טובים. כן, כן, כן. זה נגד ה... ופה, ופה הכוונה היא... מה עם ארבע הסכמות? ארבע הסכמות. תסתכלי באינטרנט, אבל יש לי גם את הספר, אני יכולה להביא להראות. הוא גם מותן הרבה על כל הסכמה, וזה פחות המהגיעה. כן. זה ממש שיעור החיים, ארבע הסכמות. אני מסוכנית שאני מסכימה להסתכל. לא לכל לקחת אל הסכמה, אלא יש חלק כזה. אין לו מה לצלם לך את הארבע הסכמות. כן. אבל אני אגיד שאני מקנאה בשקינה שלי, ואני חושבת כל הזמן למה יש לה ולי אין, ברגע שאני תופסת את זה, שזה קינה, אני לא מתייסבת, זאת אומרת, נכון, כשאנחנו נסחפים לזה, ואנחנו, לא מודעים למה שקורה, ברגע שאני מודה שזה קינה, כן, כן, כן. אני גם לא מה? בנושא של קינה היה לי דוגמה ממש טובה בחיים. כן. עבדתי במוזיאון, אז הייתי מעצבת הרוחות. כן. במסגרת המוזיאום הייתה מישהי מהכיתה שלי בצולל הציגה במוזיאום, הציגה. אה, כמצגן. ואני הרגשתי מה זה שאני מקנה, כאילו אני מעצבת הרוחות והיא, כי מעצבת הרוחות אתה בעצם מעלה. משרת שלה. משרת בעצם, לא שלה, לא משנה, לא הייתי באופן מספיק. כן, כן. ואז הבנתי שאסור לי להישאר במוזיאום. ועזבתי את המוזיאה, ממש לא חגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג למה היא שינתה לך את זווית הראייה? רגע בעצם זה לא, זה מה שאני עושה. אם אני מקנאה, אני לא במקום הנכון שלי. אז מה המקום הנכון שלי? זה לא לגמרי, זה להיות עמי, זאת אומרת, לא כי נט דווקא כן. בה, אלא כי במציגים. עצם <אז כנית> העובדה שהיא, לא, כן. היא הציגה לי משהו. כן. היא, זה לא משנה, היא באופן אישי כן, לא כן, כן. היא, מי היא מי היית היית אני, כן. היא הייתה דוגמה בשבילי, זאת אומרת, אני ראיתי <אז> שנמתנה <אז> בה. בא. באיזה צד את רוצה להיות? Yeah. וברגע שעלה עלי הסיפור הזה מול העיניים, למה אני מקנאה פה? אז אני אומרת שדווקא במקרים כאלה, yeah, גם yeah. אם את מקנאה בשכינה, זה לא רק בגלל שאת מקנאה בשכינה, אלא זה אומר yeah. משהו, זה גם מהמקום שלי כן, זה אומר, yeah. ואז את יכולה לקחת את זה למקום חיובי, ולא למקום. Yeah. Yeah. Yeah. אבל אם זה שלילי, ואתה תופס, הוא פת נכון. פשוט, ברגע yeah. שאתה תופס... זה... אבל אני הולכתי איתך צעד אחרי שדיברתי. עונה אומרת שזה מניע לפעולה. מה? מניע לפעולה. אני מנסה להגיד שאת יכולה עוד לעשות מזה עוד צעד קדימה, לא המטרה שלי רק, כאילו אם כבר זה יתעורר, אז בואו ניקח את המקום הזה שייתעוררו ונראה לאן זה מוביל אותי. וזאת הייתה הדוגמה שאני מבינה. בסדר, אבל לא יגידו לך, אבל, ה... בסדר, אבל יגידו לך שעדיף להגיע לזה מתוך הבנה ולא מתוך קנאה. פוזיטיביות כינה. ולא מנגנגתיב. לא נגדיב. מתוך זה שאת מרגישה כאילו שזה... זה לא טוב, אלא שזה טוב. וגם, <laughs> את ש... זה דבר טבעי לגמרי שקורה, וזה לא... קנאה זה חלק מאוסף גדול של רגשות שקורה, וזה יכול להיות לגבי כעס, אבל, כל, כל, כל, ה... אבל או, כל הרגשות האלה... אבל כל או, הרגשות האלה... אבל למה... כל הדיבור פה הוא נגד הרגשות, כאילו הרגשות זה איזשהו משהו בסיסי, שברגע שאנחנו מגיעים לרמה מסוימת של תודעה, אז אני לא יודעת אפילו באיזה מילה לקרוא לזה כדי שזה יהיה מספיק חיובי, בעיניי זה נורא, כן, אבל כאילו אנחנו צריכים... לטשטש, לבטל, לא יודעת בדיוק, אני לא מסכים, אבל, אבל, אבל, את לא צריכה, לא צריכה שזה ישלוט פח, זה הכול, צריכה לראות אותו, אבל לא נתן, ובקשר לזה, את מבינה שהגישה כאילו אומרת, אם היית חושבת על הנושא בצורה שקטה ושלווה, יכול להיות שהיית מגיעה לאותה מסקנה. והיית יותר חיובית ולא לא מגיעה לזה כאילו מתוך השלילה. היית אומרת כאילו, אני אומר, אני רוצה להיות אומני, ולא, אני לא רוצה להיות מעצבת תערוכות. זה ש... היה לי מוטו, בסדר. ולא הייתי יכולה להגיע לערוך הסקנה בסדר, זה... בסדר. תשמעי, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים להיות במקום שאנחנו לא נמצאים בו, כן. זאת אומרת, אבל... אנחנו <אז> יודעים שסבל הוא באמת הרבה פעמים הוא... מניע לפעולה, נכון, זה כבר, אבל הוא אמרו, הוא בעצמו, אבל צריך להבדיל, בין מניע לפעולה ובין הסבל, ובין לסבול, זאת אומרת, אני יכול להחליט שאני רוצה לשנות משהו, אבל כרגע אני צריך לקבל שזה המצב, כי זה המצב. אפשר לשנות בלי לסבול, זה לא מתכון לאי עשייה. זה מתכון לאי-סבל, אבל זה נקודה... קודם כל, זה גם חלק מהמהות שלנו. זאת... זה מניע אותנו הרבה יותר חזק מאי-סבל. אז הטענה היא שלא. הטענה היא שאתה יכול להיות חיובי ולפעול. כן, ברור. ולפעול. וזה וזה, אבל סבל הוא... גם מביא את הנקוד. לפעמים א' יותר חזק, אבל לא יודע לקרוא לזה הרבה יותר רחוק, הרבה יותר גבוה, לא יודע ובכלל, במהות שלנו, הוא מניע אותנו היותר, בתור אבננו. לא, לא, ככה חינכו אותנו. יש לי איזו עבודה כזאת, על אומנים, אומרים שאם הם לא סובלים, הם לא אומנים. עכשיו, להגיד לך האמת, אני האמנתי בזה כל הזמן. אז התחלתי להגיע לעולם של הודו, כי באמת, כאילו, יש גם איזה... כן. נדמה לי, על איזה... מה... שהיא... לא... רק שהאהוב שלה... כן, יש איזה סיפור ילדים. יש מיתולוגיה שלמה, כן, כן. זה לא משנה, שכאילו רק הציו... הזמיר, הקול שלו היה יפה, רק שהאהובה שלו... הייתה רחוקה, כן. ואני רוצה... אז בואו נסיים, בסדר. ואם יש זמן של הלימודים, וזה פתאום אני רואה, וגם כל המהפך הגדול שאני עושה עכשיו, זה שאני לא מוכנה יותר להיות הקורבן של האומנות, עם כל הכבוד למה. את לא מוכנה לתלות את עושרך. אני לא מוכנה להיות הקורבן יותר טובה, וזה כל כך נחמד. רק בגלל שאחרים ממישהו שאומר צריכים לסבור. ראיתי אומנים מאושרים, יש אומנים מצוינים. ומאושרים. זה בכלל לא, זה לא אחד. למשל פיקסור אומרים שהוא מאוד נהנה מהחיים. לא. לא? אני ככה קראתי את הספר, ולא טוב אה, כן. זה ספר דורבני. הוא נהנה. הוא בכלל מעיניו והסתבך, והיה לו אותה אהבה הזאת לגאלה. כן. כל דבר. טוב. בקיצור, רק לא נהנה. טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.